Розділ 23 Дюсандеру спалося неспокійно. Він лежав у шанцях поганих снів. Вони мали от, -от проломити огорожу. Їх були тисячі, а може навіть мільйони. Вони вибігали з джунглів і кидалися на колючий дріт під напругою, і під натиском тіл він вже небезпечно вгинався. Подекуди дріт порвався і тривожно поскручувався на втоптаній землі плацу, плюючись синіми іскрами. А їм здавалося, кінця краю не буде. Кінця краю. Ромель казав, що фюрер лютує, і то була правда. Якби він сів і подумав, якби він взагалі коли-небудь думав, то могло б знайтися остаточне рішення для цієї проблеми. Їх були мільярди, вони заповнювали собою цілий Всесвіт. І всі вони гналися за ним. «Старий, прокидайся, старий! Дюсандер, прокинься, старий, прокинься!» Спершу він подумав, що той голос зі сну. Говорив він німецькою. Мусив бути зі сну. І саме тому, звичайно, навіював такий жах. Якби Дюсандер міг прокинутися, то втік би від нього, тому він полинув у гору. Чоловік сидів біля ліжка на стільці, повернутому спинкою наперед. Справжній чоловік, із плоті і крові. «Прокидайся, старий», – знову промовив відвідувач. Молодий, не більше від тридцяти років. Темні очі пильно вдивлялися з-за окулярів у простій сталевій оправі. Доволі довге до комірця каштанове волосся. І в стані сплутаної свідомості Дюсандеру здалося на мить, що то хлопець вирядився, щоб замаскуватись. Але то був не хлопець. У досить такий старомодному синьому костюмі, занадто жаркому для каліфорнійського клімату. На вилозі піджака маленька срібна шпилька – «Срібло, метал, яким убивають вампірів і вовкулаків Давидова зірка». «Ви до мене звертаєтесь?» – німецькою спитав Дюсандер. «А до кого ж іще? Твого сусіда тут немає». «Гейзеля? Так. Його вчора виписали. Поїхав додому». «Ти прокинувся?» «А вже ж. Але ви, вочевидь, мене з кимось плутаєте. Мене звати Артур Денкер. Може, ви не в ту палату зайшли». «Моє прізвище – Вайскоп, а твоє – Дюсандер?» Дюсандеру хотілося облизнути губи, але він не став. Ймовірно, це все було часткою сну, нова фаза, не більше. «Приведіть мені бомжа і дайте гострого ножа, пане Давидова зірка в лацкані, і я приголомшу вас своїм умінням». «Я не знаю ніякого Дюсандера», – сказав він молодику. «Не розумію, про що ви говорите. Мені викликати медсестру?» «Ти розумієш». Вайскоп трохи зсунувся, змінив положення і відкинув із злоба пасму волосся. Той жест був таким прозаїчним, що остання надія Дюссандера згасла. «Гейзель», – сказав Вайскоп і показав на порожній ліжко. «Гейзель, Дюссандер, Вайскоп, усі ці прізвища нічого мені не говорять?» «Гейзель упав із драбини, коли прибивав до стіни свого будинку нову водостічну ринву», – пояснив Вайскоп, «Зламав собі хребта. Може, ніколи вже більше не ходитиме. Безталанний». Але то була не єдина трагедія в його житті. Колись він сидів у патині, де втратив дружину і доньок. «У патині? Де я порядкував ти?» «Я думаю, ви божевільний», – сказав Дюсандер. «Мене звуть Артур Денкер. Я приїхав у цю країну після смерті дружини. Перед тим я був...» «Не навішуй мені своєї локшини!» – перебив вайскоп, віднімаючи руку. «Він не забув твого обличчя. Цього обличчя!» Блискавичним порухом руки, як фокусник, що показує трюк, вайскоп втицнювало це фотографію. Одну з тих, яку хлопець показував йому кілька років тому. Молодий Дюссандер у хвацько заломленому кашкеті СС з офіцерським стеком, міцно затиснутим під пахвою. Дюссандер заговорив повільно англійською, чітко вимовляючи слова. Під час війни я працював механіком на фабриці. Моя робота полягала в тому, щоб наглядати за виробництвом колонок кермового керування і деталей трансмісії для броньованих автомобілів та вантажівок. Трохи згодом я допомагав збирати танки тигр. Мою частину резервістів мобілізували під час битви за Берлін, і я бився з честю, хоті недовго. Після війни я працював на Есенському автомоторному заводі, поки не поки не припекло тікати в Південну Америку із золотом з розплавлених зубних коронок євреїв і сріблом із розплавлених єврейських прикрас, а ще з кодованим рахунком у швейцарському банку. Знаєш, містер Гейзель поїхав додому щасливою людиною. Ну, трохи йому було хижо, коли прокинувся в темряві і збагнув із ким лежить в одній палаті. Але тепер йому краще. Він вважає, що Господь подарував йому найвищий привілей поламати собі хребта, щоб унаслідок цього він міг стати знаряддям відплати і упіймання одного з найстрашніших винищувачів людей в історії. Дюсандр заговорив повільно, чітко вимовляючи слова. Під час війни я працював механіком на фабриці. Ой, та годі тобі. Твої документи не витримають серйозної перевірки. Я це добре розумію. І ти теж. Тебе викрали. Моя робота полягала в тому, щоб наглядати за виробництвом трупів. Так чи інакше, уже до Різдва ти будеш у Тель-Авіві. Цього разу влада піде нам на зустріч, Дюсандер. Американці хочуть, щоб ми були задоволені, а така задоби, як ти, нас дуже порадує. Виробництвом колонок кермового керування і деталей трансмісії для броньованих автомобілів та вантажівок трохи згодом я допомагав збирати танки тигр. Чого ти такий нудний? Нащо тягти кота за хвіст? Мою частину резервістів мобілізували, що ж, дуже добре, ми ще побачимося скоро. Вайскоп підвівся. Вийшов з палати? Якусь мить його тінь ще стрибала по стіні, а потім зникла й вона. Йосандер заплющив очі. Він думав про те, чи міг Вайскоп сказати правду про співпрацю з американцями три роки тому, коли в Америці було сутужно з нафтою, він би ще вагався, але тупі іранські бойовики спричинилися до того, що підтримка Америкою Ізраїлю зміцніла все було можливо, але яке це мало значення. Так чи інакше, у законний чи незаконний спосіб Вайскоп та його колеги однаково його злапають. Що стосувалося нацистів, ізраїльтяни були непохитні, а що стосувалося таборів, то й взагалі ставали психами, затятими фанатиками. Він тремтів усім тілом, але також знав, що йому робити.